Az ötödik napon változatlanul a bárány jóvoltából föltárult előttem. A kisherceg életének ez a titka, is. hirtelen minden bevezetés nélkül, mint a előzőleg sokáig töprengett volna a dolgon, halkan azt kérdezte tőlem. Ha a bárány cseréket eszik, megeszi a virágokat is? A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van? Igen. Az olyan virágot is, amelyeknek tüskéje van. Hát akkor, mire valók a tüskék? Mit tudtam én? Minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal, gépem hibája egyre súlyosabbnak látszott vizem, meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom. Mire valók a tüskék? Ha egyszer egy kérdést föltett A kisherceg soha nem tágított tőle többé Én meg mert nagyon bosszantott az a csavar Csak úgy vaktába válaszoltam A tövisek nem valók semmire A tövis puszta gonoszság a világ részéről Ó De némi hallgatás után Már-már már ingerültem vetette oda Nem hiszem A virágok gyöngék gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. Nem feleltem. Éppen azt gondoltam magamba, ha ez a csavar semmiképp sem mozdul, a karapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből. De a kis újra megzavarta a töprengésemet. És te? mond, te is azt hiszed? Nem, nem, nem, nem hiszek semmit, csak, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom. Elképedve nézett rám. Komoly dolgokkal. Látta, ahogy kezemben a kalapáccsal, olajtól, fekete ujjakkal, görnyedek valami fölé, amit szer fölött rondának talált. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Erre elszégyeltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz. Szemlátomás nagyon haragudott, megrázta aranyhaját a szélben. Tudok egy bolygót egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében, soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett, soha nem csinált egyebet. Mint folyton csak számolt, és egész állónap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok, és csak úgy dagadt a kevéségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba. Micsoda? Gomba! A kis herceg most egészen sápadt volt az indulattól. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos? Nem komolyabb... És nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai? És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másut nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy anélkül, hogy akár sejtené is, hogy mit művel, ez talán nem fontos? Elpirult, folytatta. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez éppen elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mint a hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos. Többet nem bírt mondani, váratlanul kitört belőle az okogás. Közben már leszállt az éjszaka, letettem a szerszámaimat. Bántam is én a kalapácsomat a csavart, a szomjusságot és a halált. Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a földön. Volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztalni. A karomba vettem, ringatni kezdtem. Ne félj, mondtam neki. Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg rajzolok majd vértet, és már nem is tudom, mit mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam, nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele. Olyan titokzatos világ a könnyek országa.